Наприклад, голоси з нижніх поверхів стали більш чіткими. Я міг чути часом навіть окремі слова і речення на зразок. «Куди пішов? Ану, хочеш назад?» чи «Галя, ти втретє уже мила?» Щось схоже відбувалося із зором також. Ніби мені навели різкість і надали більшого кута зору очам. Раніше я бачив лише те, на що дивився. Тепер багато речей водночас». Почав бачити дрібні деталі, бруд на шипках, тріщини не лише на стелі, а й на білій фарбі ліжка, світло-сірі плями на підвіконні. І ще через якийсь час з'явилося відчуття необійкої енергії, ніби мене хтось поставив на підзарядку. Майнула думка, що у мене, можливо, станеться серцевий напад, оскільки серце – Справді, щоразу сильніше калатало у грудях. Я вирішив піти до вбиральні, щоб у разі чого померти там. Соломея не повинна бачити моєї агонії. Підводячись з ліжка, востаннє поглянув на неї, але, на жаль, вона лежала обличчям до стіни. Довелося йти без прощального погляду. Що мене особливо здивувало, то це те, як швидко я дійшов до дверей вбиральні. Ці десять метрів зазвичай давалися мені значно важче. За дверима сів на лавку для перебігання, та став чекати кінця. Але він не наставав. Гірше мені теж не було. Окрім голосного стукоту серця, я загалом почувався навіть краще, ніж раніше. Став перед дзеркалом і переляканим поглядом подивився на своє відображення. Воно знову здавалось мені незнайомим, ніби я бачив його вперше, як чотири дні тому. Очі ніби ті самі, та якось незвично бігають, повіки кліпають значно частіше, навіть чорні брови вільно насуваються та розсуваються. Ось я мацаю руками свій ніс, вуха, і роблю це якось моторно, зовсім не так, як раніше. Запустив руки у волосся, Скуйовдив його, а відчув, як мурашки побігли потилицею. Було дуже приємно. Відчув, що мені хочеться стрибати, і я стрибнув уперше, потім іще раз, іще, іще. Після одного з приземлень двері до вбиральні повільно прочинились, і зайшов малий авесалом, тримаючи попереду себе брудні руки. Він зміряв мене звичним своїм напівбайдужим поглядом І пішов повз мене до вмивальника Я вмить відчув різницю між тим, як рухаюся я і він А веселом робив кожен крок втричі повільніше І все тіло його здавалося більш скутим Повільно пустив воду, повільно намилив руки Повільно змив піну Руки витирав сорочку Доки він йшов назад до дверей в моїй голові роїлося безліч думок. Сумнівів не було. У рухах Авесалома нічого не змінилося, а він робив усе з тією самою швидкістю, що й дотепер. Це мої відчуття та реакція стали іншими. Супергероєм я почувався недовго, швидко зрозумів, що поводжуся так само, як лікар, санітар чи слідчий. Це наштовхнуло на ще одну захопливу думку. Що я поводжуся як здоровий Це був справжній привід для щастя На жаль, проблиску пам'яті не було ані трохи Однак навіть це не могло затьмарити щасливого відчуття Ноги самі понесли мене до зали Чудовою новиною про одужання Хотілося швидше поділитися з усіма, особливо із Саломеєю Із вбиральні я майже вистрибнув Але ніхто цього побачити не зміг Усі, що перебували в кімнаті, а окрім знайдених та лікаря, були ще двоє незнайомих мені людей в білих халатах, дивилися в бік соломейного ліжка. Двоє нових лікарів заступили мені її, але я бачив, що вони знервовано виконують із Соломеєю якісь маніпуляції. Я заціпенів і стояв, вдивляючись у тонку шпаренку між двома білими халатами. Прагнув і боявся побачити її. Якоїсь миті хтось нервово скрикнув, і один з лікарів підбіг до шкіряної валізи, що лежала поруч. Я з жахом побачив бліде обличчя Соломеї. Світлі локони спадали на лоба і частково на заплющені очі. Певне зсередини, з невідомих глибин, здіймався нестримний крик. «Ні! Ні! Ні!» «Я вже відкрив рота, та від нового видовища перехопило подих». Лікар, який щойно відійшов від ліжка Соломеї, знову повернувся і потужним ривком закасав сорочку наверх, цілком оголивши груди та з помітною силою вдарив її кулаком. За секунду незнайомий лікар розтиснув пальці, і я помітив білий великий шприц, що залишився в грудній клітці». Соломея здригнулася і вмить розплющила очі. Інший лікар схопив її за руки та притис до ліжка, доки перший виймав із грудей страхітливу довгу і товсту голку. Страхи переляк відпустили мене, але я в тотальному шоці й далі стояв на місці непорушно, так само, як інші присутні у залі. Потім незнайомі мені лікарі щось тихо розповідали нашому лікарю, а то з помітним полегшенням зітхав. «Відчиніть вікна!» – звернувся він голосно вже до всіх нас. «Розійдіться! Ідіть до своїх ліжок! Їй потрібне повітря!» «Усе тепер добре! З нею все гаразд!» Усі з групи знайдених миттю підкорилися наказу і розійшлися. І лише я стояв на місці, великими очима дивлячись на Саломею. Було помітно, що вона важко дихає, але легкий рум'янець, Проступає на блідих щоках.